Мертвий Джейсон був важким, і Піп рухалася повільно, намагаючись відсторонитися від того, що тримала у руках, навіть від власних рук. Ставати легше стало, коли замість каміння під ногами з'явилася трава. Кожні два кроки Піп озиралася, щоб не перечепитися. «Граві залишився позаду на гравії, тоді я почну з багажника», – сказав він. «Пропилосошу кожен сантиметр». Протрищі пластикові боки гукнула Піп, віддихуючись важко. Я торкалася їх. Він підняв її великий палець і відвернувся. Піп сперла Джейсона на свою ногу, щоб трохи перепочити, дати рукам відпочити. М'язи в плечах вже пекли від болю, але треба було продовжувати. Це її робота, це її тягар. Вона дотягла його до дерев, кросівки Макса хрустіли першим опалим листям. Піп поклала Джейсона на землю на дві хвилини, розтягнула болючі руки, похитала головою, щоб розім'яти шию, задивилася на один місяць, питаючи його, що «Чорт, забирай, вона робить!» Потім знову підняла Джейсона. Волокла його між деревами, обходячи одне. Листя збиралося навколо ніг Джейсона, коли він тягнув їх із собою, нібито готуючи собі останній притулок. Піп не заходила далеко. Не було потреби. Вони були десь за 50 футів у лісі, де дерева вже змикалися щільніше, не пускаючи далі. Десь здалеку долинав гул раві та пилососа. Піп озирнулася і помітила стовбур старого покрученого дерева. Те, що треба. Вона обійшла дерево та поклала Джейсона. Пластикова тентівка зашурхотіла, а сухе листя прошепотіло. Піп темні погрози, коли він ліг обличчям донизу в тент. Вона нахилилася з боку і підштовхнула його, перевертаючи все більше задерев'яніле тіло. Тепер він лежав обличчям догори, і кров знову буде стікати до його спини. Тент трохи змістився, коли вона перевертала його, і один кут сповз, відкривши їй мертве обличчя в останнє. Це відображення закарбувалося на звороті її повік, новий жах, що читуватиме у темряві щоразу, коли вона кліпне. Джейсон Белл Словський душитель. Вбивця з ДТ. Монстр, який вигнав Енді Белл, створивши це замкнене коло, це жахливе карусель, на якій вони всі застрягли. Але принаймні Піп ще жива, щоб його обличчя переслідувало її. Якби все було навпаки, як мало б бути, Джейсон і не подумав би про неї. Він намагався забрати у неї це право. Він би радів, побачивши її такою, обличчя замотане скотчем, Шкіра набуває синюватого відтінку, тіло тверде, ніби з бетону, а не з плоті. Загорнута лялька, трофей, щоб завжди пам'ятати, як вигляд її мертвої розбурхував його, захоплював, збуджував, давав відчуття сили. Тож така, Піп запам'ятає його мертве обличчя, і буде цьому рада. Бо це означає, що боятися його більше не потрібно, вона перемогла, і він мертвий і це видовище, цей доказ, її трофей, хоч би вона того хотіла чи ні. Вона розгорнула той самий край тенту, відкривши половину тіла від обличчя до ніг, і дістала з кишені Макса пакетики з сендвічу, відкрила застіпку і, засунувши всередину рукавичку, вийняла кілька темно-русявих волосин. Присівши, розсипала їх на сорочку Джейсона, дві волосини запхала під комір. Його мертва рука була нерухома, і не відкривалася. Але Піп просунула кілька волосин у щілину між великим і вказівним пальцями, щоб вони торкнулися долоні. У пакеті залишилося зовсім мало волосся. Показало їй бліде світло місяця. Вона дістала ще одну волосину і запхала під ніготь правого великого пальця Джейсона. Випросталася, закрила пакетик, вивчала сцену, малюючи її в темному закутку уяви, вдихаючи життя у свій план. Вони побилися, посварилися, перекинули ряд полицю під собці. Джейсон ударив Макса в обличчя, залишив йому синець, можливо, і вирвав кілька волосин. Ось, дивіться, одна під нігтем, інші, у складках пальців, зачепилися за одяг. Макс пішов геть злий, а повернувся ще злішим, підкрався до Джейсона в під з молотком у руці, розкроїв Джейсону голову, вбив у нападі люті а потім заспокоївся і усвідомив, що накоїв, прикрив тіло і потягнув крізь дерева. Треба було прикрити волосся. Максе, коли намагався прибрати місце злочину. Відбитки знаряддя і кімнати, де вбив Джейсона, він стер, а от про волосся забув, так? Надто світле, надто тонке, щоб помітити. Надто злякався після вбивства. Піп носком перекинула тент назад на Джейсона, Макс, бодай, намагався прикрити тіло, сховати його, але не надто ретельно і не надто далеко, бо Піп хотіла, щоб поліція знайшла Джейсона одразу з першим обшуком території. Вона обійшла Джейсона, вдавлюючи зигзагові відбитки взуття Макса в багнюку, листя збиралося навколо слідів. Не варто було вдягати кросівки з таким унікальним малюнком підошви, чи не так, Максе. І точно не варто було залишати увімкнений телефон, коли ти тут? Убиваєш людину і прибираєш сліди. Піп розвернулася і пішла. Мертвий Джейсон не кликав її, коли вона залишала його. Залишаючи ще одну серію максових слідів, назад крізь дерева, по траві, на гравій, вона увійшла до хімічної підсобки, зіштовхуючи бруд із максового взуття на бетон. Гей, я ж тільки-но пропилососив туте, сказав Раві з удаваним обуренням, і прихованою усмішкою, стоячи у дверях з іншого боку.